السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم الله وبركاته اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاه والسلام على رسولنا المصطفى وعلى اله وصحبه للعهد والتقى والوفاء اما بعد دكتور محمد محمد مرسي عيسى العياط الرئيس المعزول ديپوز بريزيدنت رحمه الله الياده دنيا سيكو يا ديما تاتو تاريخ 17 جون 2019 وبالتحديد sa 10 na dakika 50 alasiri bi almahali local time wa mji wa kairo al qahira kuwa wa na na za zakotini kwa miaka sita Dr. Morsi, Mungu mrahamu aliziko katika mazishi ambao ni private yeleu na idadi chache Nao ni baadhi ya immediate familia yake tena wakati wa alfajiri siku ya 4 tarehe 18 Juni mwaka tisa katika makaburi ya wa amal Huku Wakiharakishwa na maafisa ya usalama waliozunguka makaburi yao Hakuna mwandishi wa habari uona mombelezaji yote aliruhusiwa kuhudhuria mazishi hayo mwanawe murithi Ahmad alipost katika facebook yake statement ifuatayo na nuku we wept his noble body At Torah Prison hospital. Performed prayers for him in the prison mosque. Mwili wa baktor muhammad morsi Mwanawe na jamaa zake will mwili wake katika hospitali ya tora prison na kumfalia katika msikiti wa jela hiyo hiyo alizirejea net ile taarifa ya wakili wa daktori Muhammad Morsi Akisema Zafarma president wanted to be buried in his village. Kwa alikuwa rais wa masri kabla ya kupinduliwa kwake. Alitaka azikwe kijijini mwake alipozaliwa, kijiji cha al katika mkoa wa al -sharqia. Lakini Shirika litawala ili amaru azikwe katika makaburi ya alwafaa wal amal makaburi yaliyoko katika madina nafsar katika jiji la Cairo Wazaji mpendwa Shirika la Committee for Justice la misri liliitisha itisha international Probe tahqiq dawli Uchunguzi wa kimataifa qayyama yaliyochangia yali kifo cha rais aliyepinduliwa dr muhammad Mursi executive director wa shirika hilo Alifichua baadhi ya tafsiri detail za dakika za mwisho katika maisha ya daktori Muhammad Bursi na atayandia Aljazira net ninanuku mshakiki ko في بيان النيابة العامه حول وفاهه الدكتور مرسي كوا فاتي ليا شكا اوفيشال ستيتمنت تعريفه رسمي اللي اتولى ان اوفيشيا بابليك بروشيشن نيوه يكتفوا شالدكتور محمد مرسي ofishia sitemit hiyo nimeona za kwa bakteria wa Mursi morsy wakati wa mapumziko katika proceedings ya mashtaka yake nao ni atakaburu na Hamas desponege for foreign militant group Hamas ashtakiwa kwa kufanyia ujasusi chama cha Hamas taarifa hiyo rasmi ya public prosecutor na moku. Baada kuzimia kwake he was transferred to a hospital where he was pronounced dead. Kwa baada ya kuzimia alitukuliwa mpaka hospitalini. Kufika huko alitangazwa kuwa amekufa. State Television TV rasmi ya serikali ili describe sababu ya kifo cha daktori Muhammad Morsi kuwa ni heart attack Shirika la committee for justice kama ilivyotangulia kusema kuwa latilia shaka wanini litilie shaka sababu ya kwanza Li lani niabaa taaama tuaraf asasi fi adami tamkinhi min alilaji dakhil asijni office ya public prosecution ni kifaa asasi. mhusika mkuu katika kunabwa na kukosa daktari Muhammad Mursi matibabu ndani ya jela. Wabitali laifak tarafan mhaindan. C independent party katika yani yanaustahili kuchunguzwa juu ya kifo chake sababu ya pili inofanya committee for justice itilio shaka ni ile jalsa ya almuhakama kikao cha kusikiza kesi yake hearing kesi ya daktori Muhammad Mursi ile kwako ikisikizwa katika Police Academy Na siku hiyo ya jumla tatu tafsiri na ada ya zile siku zilizopita kulikuwa kuna tashdida amnian farima eight security. Tafalti na ada. Pamoja na kuweko in person msaidizi wa Waziri dakhilia Minister of Interior. Pamoja na kuwepo idadi kubwa ya maafisa wa usalama. Waliyo tapakaa kila mahali mpaka kwenye njia za kufikia chumba cha kushtakiwa kwake au kaa ya muhakama pamoja na afitish sach na mawakili wote tena fission thatian dakika walipekuliwa individually kill mmoja wao tena sara sachi Huku akizuelewa kuingia katika kitchen na mobile zao tab laptop na any eni... gadget ambao vyote hivi siku zonyoma waliruhusiwa kuingia nazo kikao hicho ambacho alikuwa rais daktari Muhammad Nursi alikatuliwa kilianza 6:3 al unusu bit-tawqit al-mahali kwa local time Cairo. Al al ya jiji la katika katakallichi dktur Muhammad Morsi an yoku an yom mahkama al-zunguz ma akaruhsiwa alay yasayman تم يتم منع العلاج عنه وانه يتعرض للموت المتعمد من قبل السلطات المصريه وان حالته تتدهور كامنيمو ميديكال كير كما يي بروسيس يا كل قصدي kutoka وطالا ومصرى نكو حالي yake yakiafia ya sorota وإنه تعرض للإغماء خلال الاسبوع الماضي أكثر من مره من دون علاج او اسعاف na kwa yeye ali pota zaidi ya mara moja katika wiki iliyopita bila kutibiwa au hata kupewa fast aid Kisha daktari Muhammad Mursi. akaionba mahkama Apewe Ruksa akutane na wakili wake ili amkabidhi amana ila shahabil misri kwa watu wa masri na ataka kuwasiliana na wakili wake na defense team yake juu ya mambo ambao ni muhimu sana kabla hajamaliza maneno yake mahkama Ilizima kipaza sauti na ikamzuia kuendelea na mazungumzo yake na hili limewezekana kwa kuwa yuko ndani ya keji ksafas ya chuma iliyo na glasi kwani anytime aweza kuzuiliwa sauti yake kufika Ikasikika katika koti Muhammad Morsi Alizimia akiwa ndani ya ile keji na akabakia amepoteza fahamu kwa takriban nusu saa bila kupewa first aid mpaka Wafungwa wenzake Wanaustakiwa wanaotakiwa pamoja na katika kijiji nyumbene wakapiga kelele na mayawe ili apate kupewa first aid kwa mujibu وكمتيفو جستس يصيدتشا نيتيم كازو كو الرئيس المعزول رئيس الي يندوليوا دكتور محمد مرسي تعرض قبل وفاته للعديد من اجراءات القتل البطيء عبر سياسات الاهمال الطبي رئيسه اليبدليوا دكتور محمد مرسي كبديا يا كفاك يا اليتيه سياسه يا كمنيمه ماتبب يوليوات kama sehemu ya njama ya kumoa sumo conference na kumi na tatu muhammed morsi alikuwa ko yuani min ijraat intiqamiya punitive measures mambo alokuwa akifanyiwa yali ni ya kinyama ya kikatili yasiokuwa na huruma bila kujali afya yake katika Creative measures hizi ijaraati hizi mwanzo na ikfaoe qasrian al shiqo en kuminikado. bila kujilikana yuko wapi na bila kuruhusiwa wakili wake au familia yake kumwona kwa muda wa miezi minne ni kinyome na Geneva convention na haki za wafungwa kwaza kuzuilishwa bila kujulikana amefungwa wapi bila kuwa na ya wakili au hata ziara ya familia yake Yuhai ameuiliwa ana afya ni mbaya Sili. Alifungwa kwa muda wa miaka mitatu. Alihabth al-infiradi, solitary confinement. Amefungwa katika zinzana Seli yake bila kuona wafungwa wengine ni muhimu kutambua kuwa rais aliazul raisi, -raisi aliyeteduliwa Bastar Mohamed Morsi alikuwa na maradhi ya asukari diabetes au kisukari ambao ni Ya kufungwa katika kwa tendesi na kunyimwa Matibabu hali iliyopelekea Kuzorota kwa afya yake na kufika viwango vya hatari mpaka kupoteza fahamu na kuzimia pili alikuwa na shida ya kuona khasa kwa jicho lake la kushoto. Tatu. Mapiga ya kulazwa chini kwa takriban miaka sita Alikuwa maradhi ya rheumatism katika alamud amud al-faqari uti wake wa mgongo na kwenye shingo yake. tarehe nane agustus mwaka 2015 daktar muhammed morsi alipofikishwa koteni usikizwa kwa kesi yake aliyamba mahkama impe huduma hii muhimu alonyemwa ya kimatibabu pamoja na kuwa mahkama iliamuru apewe daktari atakaoangalia maradhi yake hasa kisukari lakini mpaka siku aliyokufa hakupewa daktari huyo wala hata ombi lake la matibabu hakulipata تلاقي امPedro بعد التغليظه هو انه يلهذا نشو ونختيمه يا رئيس المعزول الدكتور محمد مرسي مما يمنح دينه بعيشه ياك دكتور محمد مرسي Nimnzaliwa wa tarehe 8 August mwaka 1951 katika kijiji cha Al Adwa katika mkoa wa Asharbia. 1975 alipata baccalauréos bachelor katika uhandisi engineering at Cairo University. 1975 aka na 976 katika jeshi la masri kama ilivyokuwa zama hizo lazima vijana wahudumu katika jeshi na alisav katika chemical warfare unit katika kikosi kinacho shugulika na vita vya kikemikali. 1978 Aliregea Cairo University na akapata masters katika uhandisi ama engineering 1982 alipata PhD katika material science kutoka University of South Carolina huko Marekani boma naitwa daktar mursi kwa maana ana phd Ama political career al-amal al-siyasi maisha yake katika ulingo ul wa siasa daktar Muhammad mursi kifikra Alikwako yantami qaw ko al-muslimin Na, na 1977 alijiunga nao tangdhimian Muslim Brotherhood ama al-Ikhwan al-Muslimin ni haraka ya kisiano iliyo asisiwa na shakhana al-Banna Mwezi March 1928. Mmoja katika harakati kongwe. Ni asisiwa. Mwanzo mwa karne ya ishirini Baada umma wa Kiislamu kutingishwa. Mtingishio mkubwa mno. Nao ni kuzungujia kwa al-Khilafa al-Uthmaniya tarehe 3 March 1924 kwa kwake yake kujiwanya za Kiislamu Ika zima utisho wake ukakwaka uislamu mbali عنقد كبير في الحياه والدوله والمجتمع وكون الاسلام سياق فمتنا ككائن يا مسلم مسيركيياته مجانيه تقابل بدلا يا دولار ماجا تونا زيدي يا دولار زي 50 na wakoloni na makafiri. Apo manzani Walitawala wenyewe moja kwa moja. Kosa baada kupitia kupetia vibaraka wao miongoni mwa Waislamu. Waamini tekeleza System za kikafiri. Siku moja za kikafiri na mfumo wa kibazaridi natia ya reality halisi hiyo kuribonewa haraka kikawa kada za Kiislamu za kaumia kama madarideo ya kuregesha Uislamu katika maisha katika jamii na katika daula kama mfumo kamili fikra za haraka ya ikwani muslimin Zikatapaka katika nchi jirani tunis Filistin, Al ardun na wengineko lakini kwa majina tafauti tofauti lakini fikra ni hiyo hiyo mwanahaj ni hiyo hiyo baada kama ukatingishwa tena mtikiswamo mkubwa 148 nao ni kubonewa kwa serikali ya Israeli baada mtikiswio huu wa pili kukabonewa haraka ya Sheikh Mutashir ili Kuregesha maisha ya Kiislamu kama mfumo kamili katika jamii insha kufikia hapa tutakwenda mpumzikoni na tutarejea baada ya matangazo Asalamu As alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. 291.5 Radio Rahma Sauti ya Uruma amatumainiangu kwamba usiku wako unazidi kuendelea vyema popote pale lipo ukitegea hii ikiwa ni dakika saba zimekatika baada ya saa 4 saa za kanda ya Afrika ya Mashariki atanaingia katika awamu ya pili ya kipindi tamko la haki jina langu Mwali ni Mlemuni nikiwa naye Sheikh Ashbal Karama ikiwa mada ya siku leo inohusiana na kifo cha alikuwa rais wa Hosni Mohamed Morsi sasa tunaingia katika awamu ya pili msajili mpendwa kabla hujakuwa na mapumzikoni tunekieleza chama au harakati ya Al-Ikhwan al, al the Muslim Brotherhood na fikra yake kuenea katika injenierami na maeneo mengineo kukazuka viyama kwa majina tofauti vilivyotambea na kuadopt fikra ya ikhwani na manhaj ya tabadili methodology of change njia yao ya kuleta mageuzi ina harakati hizi na vyama hivi viingie katika election au kura katika democratic system wananchi huru wazaya ni aljabra alislamia the Islamic salvation front inapo huko algeria kama kiliandishwa na Abbas Madani na Ali Bilhaj kilichabeba fikra na manhaj ya ikhwanah wa muslimin kikaingia katika local government election kura za serikali za wilaya wakati ni municipalities chama kikapata zaidi ya nusu ya kura katika kura zilizo fanywa na 1990 January 1992 Islamic Salvation Front kilishiri katika general election uchaguzi mkuu kikazoa zaidi ya, ya sablini, 70 70% za kura zilizopigwa. Ikawa ushindi wake ni imminent. Jeshi likaingia kati. Nikacancel election process tarehe 1 Januari 1992. Na ikatangaza State of emergency Hali ya hatari tarai inne march 1992 islamic salvation front kikapegwa marufuku tarehe mbili julai 1992 abbas madani na ali balhaj viongozi wakuu wawili maarufu wa islamic salvation front walifungwa kifungo cha miaka mbili kila mmoja wao mapinduzi haya ya kijeshi yaliyoungwa na magharibi wakionao Marekani anaidai kubeba bendera ya freedom and democracy aliyekuu U.S Secretary of State Waziri wa Mashauri ya Kigeni James Baker Akitoa maoni yake na sababu za idara ya Kimarekani kuonga mkolo mapinduzi ya kijeshi baada ya democratic electoral process asema we a policy of Excluding the radical fundamentalist in algeria asema tulifuata siasa ya kuweka kando waislamu wa, wa siasa kali katika algeria Even as we recognized that this was somewhat at odds with our support of democracy. Pamoja na kuwa totambua Kuwa hatua hii ya kuunga mkono mapinduzi ili kuanyama waislamu we wenye siasa kali kuchukua uongozi watambua kuwa hatua hii bikenyabe na saptoti yao kwa demokrasia. algeria walipitia baada ya ushindi huo na mapinduzi yaliyofuatia unyama uliyopelekea maelfu kuuliwa na tens of thousands ya wanachama wa Islamic Salvation Front na masapota wao kutiwa mbaroni kesha kukazuka kiajabu ajabu, ajabu. GIE and Islamic group kilichodai cha silaha kilicho hapa wanajeshi Kisibabu cha kuendeleza ukatili wao baadaye kadhihirika kuwa nyama ya GIA And islamic group ni muhabarat wa Aljaza'ir ni intelligence na ujasusi wa Algeria. Ni kwa ni kuchafua sura ya waislamu na kuwapa wanajeshi kisibabu cha kuendeleza unyama wao. Mfano kama huo ndio tuona Zafira bin kulizuka Isis out of nowhere na silaha na mali na wapiganaji waliopita na kukusanyika ili kutekeleza ajenda ya Magharibi na kama walivyozuka ghafla na wakayayuka kighafla tazania mpendwa hayaniujiri aljazair Algeria ni wazi kuwa wa magharibi na mfumo wao wa kirasilimali na nidhamu yao ama system yao ya kidemokrasia Ya hani zaidi ya uislamu na waislamu kupata pawa na kumakinika katika biladi za kiarabu na kiislamu kurejea katika political karia ama alamal amal asiyasi al ya daktar Muhammad Morsy mwaka mbili alichaguliwa kama member of parliament kama independent candidate kwa sababu ya marufuku kunawekwa na rejimi ama vamu ya Husni Mubarak zidi anikhuan al almuslimin muslim brotherhood Alihujumu kama mbonge kwa miaka mitano kutoka mbili mpaka ilfumbili na tano tarehe 10 Aprili mwaka moja Majlis Shura ya Ikwan ilimchagua Daktari Muhammad Mursi kama kinara wa chama cha Al-Hurriya wal-Adala Freedom and the Justice Party huku Isam Al-Uryan akichaguliwa kama naibu wake na Muhammad Saad al-katatani kama secretary general kupitia chama hicho al-hurriya wal-adala freedom and justice dr muhammad morsi aligombangia mwaka mbili kiti cha uraesi Masri na tarehe 24 Juni mbili alitangazwa kama mshindi wa Egyptian Presidential Election tarehe 30 Juni mbili Daktar Muhammad Morsi aliapishwa kama rais wa masri Ni muhimu kutambua kuwa pamoja na kuwa daktari Muhammad Morsi aliwapa wa Marekani assurance kwa atashimu nikataba na conventions zilizo sahihi na tawala zilizopita iliyokubwa kubwa katika mikataba hii ni camp david treaty baina ya Masri Chene ya amari sadat na Israel na assurance hii alitoa mursi ikapokelewa na ana wa marekani kwa ushahidi wa balozi wa marekani katika taarifa yake alitoa katika jarida la arrai rai la kikuweti leo la tarehe 30 Novemba mwaka 2012 aliapishwa tarehe 30 Julikuwa Julai, August, Septemba, Oktoba, Novemba. Huni miezi mitano tu baada ya kuapishwa kwake. Na namoku taarifa ya balozi huyo kimarekani. Asema the United States is committed to the peace treaty between Egypt and Israel and considers and considers it crucial for peace and stability in the region asema serikali ya marekani katika mkataba wa amani kati ya Egypt, Medi na Israel. Na yali zingatia hilo ni muhimu kwa amani na utulivu katika eneo la Middle East. Kwa kuwa Masri ni moja katika dola kubwa zenye nguvu katika Middle East and for the prosperity of the people of Egypt and Israel in the first place na kwa ajili ya ufanesi wa wa na Israeli we also consider this treaty the foundation for peacemaking efforts and stability in the whole region pia lazindatia mkataba huu wa kabdavid Kuwa ni msingi wa juhudi za kuleta amani na utulivu katika eneo zima we are of course that the government of Egypt has repeatedly expressed that it would honor All Egypt's international obligation. Asema wao kama Marekani wameridhishwa na kufurahi kwa serikali mpya ya Masri chini ya daktari Mohamed Morsi ime mara kwa mara kuwa itaheshimu mikataba yote ya kimataifa yaliyotewa na taawala zilizopita We encourage Egypt and Israel to continue their direct discussion over the security situation in the Sinai and other issues of common interest. asema tawhimiza wa masri na Israeli kuendelea kushauriana moja kwa moja ni ya swala la kiusalama katika eneo la Sinai peninsula na masala mengine Yana uhusufu common interest maslahi ya nchi zote mbili and we affirm the security In the Sinai is the most important first and foremost na wasisitiza kwa usalama katika eneo la Sinai ni muhimu mno Ndiyo swala la mwanzo la la muhimu La ushirikiano huo pamoja na dhamana hizo alozitoa daktari Muhammad Mursi wamarekani hao hao baadaye walimgeuka wakamuunga mkono mkuna mejeshi aliyoteuliwa na daktari Muhammad Morsi General al Fattah El-Sisi General Abdel Fattah al sisi ni US trained na muhimu kutambua kuwa officers katika jeshi la Misri kreni yao ket brush ni american Trend na jeshi kwa ujumla lazaminiwa na nasimamewa kimali na zana na marekani Ndiyo Second recipient baada Israel ya israeli kwa umisaada ya marekani takriban zaidi ya 1.5 billion kila mwaka in military aid. hizi Dizo zilizozamini loyalty kwa na uaminifu kwa jeshi hili kwa Marekani. Senator John McCain ambaye ni chairman wa Senate Armed services committee katika statement yake kwa shirika la Reuters Asema their military is good statement kutoka mwaka sita kwa jeshi la Kimasri ni nzuri i a, a lot of it Have to do with our support. Uzuri huu, uaminifu huu, loyalty hii ni kwa sababu ya zile pesa zitoa wao Marekani. Kubu General Abdul Fattah Asisi akafanya mapinduzi ya kijeshi tarehe 3 Julai mwaka 12 na tatu wa wakiongozwa na Marekani hawakuyaita kuwa ni mapinduzi waliita atadakhul alaskari military intervention kama lilivyosema Rais Obama na lipinduliwa baada ya mwaka mmoja tu alichaguliwa twenty 2013 alipinduliwa. Gehar faatah Sisi baadaye akachaguliwa kama rais katika Election process bandia. Ili si ajabu. Si ajabu kwa Marekani kuunga mkono mapinduzi ya Masri ni kama walivyounga mkono Mapumbuzi ya kinyeshi yaliyotokea Algeria 1982 kwa na kutanazal kwa daktari Muhammad Morsy hakukumsaidia kubakia kubakiya uongozini na sallallahu alaihi wasallam Katika hadithi ilipokewa na Tirmidhi عن عائشه رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من امسك لي بون امتين الرحمن اماني زمفيك يكسما من التمسار الله بثقه الناس كفاه الله مغنه الناس ومن التمسارضا الناس بثقه الله وكان الله ila nas atakayetafuta radhi za Mwenyezi Mungu hata kama watu wakauzika basi kafaa Allah mu'tanan nas mu'natan atamtosheleza kule kutegemea kwa Mwenyezi ambao hazina zake Uweza wake ni unlimited ule kujinasibisha ya, na ye na Kislamu Mwenyezi Mungu ambao ndio humul muflihun na yote yule Atakaitaka kuaridhisha watu huku wa mwenye zingu basi mwenye zingu Subhanahu wa Ta'ala atamsalitisha na watu hao hao watakaomdhulumu na kumuudhi Zaji mpendwa raisil maazul daktar muhammad Morsi kainjuliwa wafuasi wake walijumuika katika viwanja kadha wa kadha kupinga mapinduzi hayo hata kama wa magharibi waliyeita atadakhul al-askari military intervention na wakabakia katika hali hii kwa takriban siku 45. Hali hii Agat mwaka na tano hali hiyo ilikomeshwa tarehe nne agustus mwaka na tatu tena mwendo wa alfajiri saa unusu pale maafisa wa usalama waliposhambulia viwanja vya wa rabi'atil adawiya kairo na meydano nahwa iliyoko iliako Katika kutawanya waandamanaji hao kulitumika live bullet hata wale walokimbilia miskitini ndio wakusazwa Al-Hasila baada operation hiyo, ni kuuliwa kwa elfu mbili na kujeruhiwa takriban 1500 ikawa hii ni rekodi ya one of the world's largest killing of demonstrators in a single day in recent history ikawa ni rekodi historia ya kuuliwa kwa siku moja wa hao Unyama kama huo Ukapita muhuri al-kiram nakayona ikakaririwa tena lakini kwa nuskha musangara. pale jeshi la kisudani, Kisudanilipowatawanya waandamanaji walio kitakambi mbele ya military headquarters khartum, tarehe tatu jun, mwaka 2019 na, 10 na, 10. na na kumi na nane Don nitasema hii ni nuskha musaghara kwa bisingizio na hoja zilizotolewa kama na Abdul sisi na washirika wake mwanzo wa wa ta'ala katika sura al na nane asema kadhalika kala alladhina min qablihim mithla qawlihim tashabahat qulubuhum kama hivyo walisema wale waliokuwa kabla yao mfano wa kauli yao nyoyo zao zimefanana kijiji mpendwa torege اتيكا مشتاقا الا اشتكي ونائو رئيس المعزول الدكتور محمد مرسي ناوني التخابر مع حركه المقاومه الاسلاميه كشريكي كتيكا اجاسوسي كساعديا حركه يا ريزيستنس ياكمبزي ya Kislamu Hamas iliyo kwa Gaza. Manzo ni muhimu kueleza msimamo rasmi wa Hamas juu ya tuhuma hii ni ipi? Maana ke hii au haya yana pande mbili. Upande wa Misri Ni na rais alopinduliwa. Upande wa pili kwa majali ya, wa na washirika wake ni kwa juhudi zifuu hamas hamasi hamas hamasi wamekiri au wamekana kupitia official spokesman wa hamas aliko ghaza Sami Abu Zuhri alitoa taarifa ifuatayo nami kuu hamas tudeni hadha alimwaga لانه يبني على اعتبار أن الحماس حركة معادية وهذا تطور خطير يؤكد أن السلطه القائمة في مصر باتت تتنصل من القضايا القومية بل تتقاطع مع أطراف أخرى للإساءة اليها Wafi mukaddimatika kaziye ta Filastin Asema Hamas yakanusha msimamo huu Na msimamo huu wa Na waipa tasuira Kwa Hamas kwa wa Ni haraka ya kia adui vita Na hatua hii ya dangerous development na inayo tia mkazo kwa watawala na rejimi iliyopo baada ya kupendeliwa Muhammad Mursi imekuwa ya jinasua yakimbia kutoka masala yanowahusu wa Arabu katika eneo na ya shirikiana na maslahi ya wengineo nao ni Israeli katika kuuza alqadiya alfinasidiyya na palestinian issue subhanallah inekuwa mihatia na imefanywa kulini mihatia kuwasaidia waislamu waliokogaza wanaotoseka na kudhulumika chini ya Israeli blockade na kuwa kwa Neubadi wa waliokaliwa ardhi zao kimababu kujitetea na kujitomboa na twaishi katika zama Watawala ni vibaraka Wa magharibi dhamana yao ni kuhifadhi vipi vyao na kulinda maslahi ya mabwana zao atuhumiwa daktari Muhammad Mursi bitakhabar ma Hamas na kuwa hili ni kosa ambao la ama public prosecution inanyomba koti au mashikama imhukumu kwa kifo ni kosa la uhaini lakini si uhaini kwa jenerali Abdul Fatah Asisi as kushirikiana si kwa siri kileyoheri na Israel katika operesheni inaoendelezwa katika Sinai Peninsula eneo la Sinai ni mantika sahrawia Nijangwa na ni aljuz' alsharqi iko upande wa mashariki wa masri Area yake ni takriban 6% ya total area ya masri Katika eneo la Sinai Wakaa wa masri takriban milioni moja na lakine eneo hili liliwahi kupitia mazito mengi na 1956 katika al-Udwan al Israel ikishirikiana na Ufaransa na Uingereza ilikalia eneo hili kimabavu baadai israeli ikaubuka 1967 ikarejea tena ikakalia kimabavu hizi ni dungwa zilifanywa na wadhamini wa kinje eneo hili pia lilipitia alihmal kupuzwa na serikali zilizotawala masri ni eneo mliowachwa nyuma kimaendeleo maendeleo famine ya kima ki kimatibabu mwisho eneo hili likawa designated kama security buffer zone ni manteka mazula amnia ni eneo ambalo takana live halina watu halina majengo halina lolote na operesheni iliyoendelezwa na jenerali Fatah Hassinsi na jeshi lake lengo lake ni tahjir sukaniha kuwatorosha na kuwakimbiza wenyeji wanaokalia katika eneo hili ili kuhakikisha kuwa usalama wa Israili umedhaminiwa ikiwa daktari Muhammad Marsi ashtakiwa kwa tuhuma ya at ma Hamas basi general Abdul Fattah Asisi astakiwe kwa usalmani ponydo wa Nathan Trail huyu ni senior analyst mchanganuzi katika shirika la International Crisis Group hii ICG, hii ni research NGO akieleza kuhusu ushirikiano wa general Fatah Assisi na Israel Asema Egyptian Israeli relations are today at their highest level in history Ushirikiano kati ya Masri na Israel leo so, imefika viwango vajiu havijatoke hapo katika historia ushirikiano wa kiusalama wa kijeshi mpaka Israel yashambulia kupitia drones katika eneo la Sinai kwa izni na ropsa ya general Abdul Fattah sisi dumangu Islam ummaatu utabakia katika hali hii mpaka lini Kila kukicha twazorota kurejea nyuma binadi za Kiislamu hasa za Kiarabu zimekuwa katika hali kila kukicha zikizorota zinazotarajiwa kukomboa Filastini na Al-Quds wamekuwa ndio watchmen wa kulinda mipaka na usalama wa Israeli Suwisho lake kipekee litakalo kokomboa ardhi tukufu na kuwakomboa Uislamu na madhila ni kupitia kubonewa kwa al-sunan rashida ala minhaj an-nubuwah akwa na kauli hazi wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin fastaghfiruh innahu huwal rahim war-rahim karim inshaallah natukua fursa hii ni وما ينزع من سبحانه وتعالى تجاليه من الذين يستمعون القولة فاتبعوا احسنه ولمشيد من يزور تشيدا ذو وليغونج من يسمغو وبشفاء وليقف من غو رحم ربنا وتقبل منا انك انت السميع العليم وتواملنا انك انت التواب الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد النبي الامي وعلى اله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين